Men att första gången när efterbrändkammaren zon 3 tändes mm. då tyckte man det kändes helt overkligt. Det var som ett vilddjur som slet sig fram genom luften. Va? Man tänkte hur ska jag någonsin kunna behärska det här? Mm. Att de börjar få mycket förfrågningar nu från väldigt såna superrika människor som vill ha piloter som inte är vaccinerade. Välkommen till Svebb TV intervju. Jag heter Mikael Vilger och jag sitter här tillsammans med Ulf Gabrielsson. Välkommen. Mm, tack så mycket. Ulf är pilot och har arbetat ett antal år som stridspilot i det svenska försvaret och vi kommer få höra en hel del om vad det innebär att vara pilot. Och jag ska säga det också att Ulf har medverkat i en hel del av våra program, inte minst Ring Svebb TV här på Svep TV. Uh, Ulf är också aktuell med en artikel som har införts i Göteborgsposten och Eskilstuna kuriren bland annat om uh, riskerna med att skicka flygvapen till Ukraina. Uh, en, en annan sak vi kommer att få höra om det är hur Ulf Jag vaknade upp och, och insåg att här, här finns det information som man behöver ta till sig och som man inte tidigare hade mött. Eh, men vi, vi börjar med, med ditt, ditt engagemang som pilot och det här är väldigt spännande att få höra lite mer om. Mm. Berätta, vad, vad, vad innebar det om vi börjar med att vara pilot i det svenska försvaret? Vad, vad innebar det och när var du det? Ja. Jag tar lite snabbt. Jag blev intresserad av, av flyg när jag var i USA som ut, utbytesstudent och bodde hos en eh, familj där pappan var Navy-pilot. Och eh, så lite flygutvisning och sådana saker och blev intresserad och sökte flygvapnet. Och kom in så småningom. och eh, Det här var 1978. Nej, 79, 79 kom in. Vad mm. efter gymnasiet av ja, efter gymnasiet mm. fyra året tekniskt gymnasium. Mm. Och eh, Ja och det, och det hade ju varit, eh, jag bodde ju så till så att ganska nära Västerås så jag såg alltså drakarna där komma in för landning. Mm. Och de flög över ofta. Man, man tittade upp och tänkte det, att uh, det kanske skulle vara någonting. Så på vinst och förlust som många gör vad man vet det är ganska svårt att komma in. Det var väl 1100 sökande när man tog in 16 stycken regementsofficerare och 16 stycken reservofficerare. i flygtjänst. Att var du inom försvaret? Nej. Du nej, nej. var en vanlig gymnasie ja. för detta gymnasieelev. Mm. Det det. På den tiden gjorde man grundutbildningen under grund grundläggande flygutbildningen i Ljungbyhed. Mm. Så att nej, men jag kom in där och sen så småningom efter utbildning och officerskurser två officerskurser så hamnade jag som Fenrik uppe i Söderhamn på attack viggen Mm. Och eh, ja, det var en underbar tid alltså, det var jättefin kamratskap och eh, häftigt att flyga de här. Flyga efter två, då hade en grundutbildning på två år och då fick en lärare normal militärtjänst antar jag. Ja, det, det, det, det var ett års eh, grundläggande flygutbildning i ungvidd. Mm. Man lärde sig flyga först propeller och sen eh, SK60 <coughs> jetflygplan. Så det, det fick ni sätta igång med då? Du, du ja, hade ja. inte fyllt 20 år då kanske? Jo, jag var, jag var 21. Mm. Det var jag. Mm. Eh, och, och, men det var även eh, så att säga, vanlig grön och åldning medelst hasning. Ja, precis. Och... Och slänga handgranat och, mm. och skjuta kåpist och pistol och sånt där. Mm. Så, och sen så mm. hamnade du uppe i Söderhamn? Så. Ja, efter tre års utbildning så hamnade jag... I Söderhamn och eh, under den utbildningen innan där då har man även varit ett halvår upp i Söderhamn och lärt sig flyga flygplanet Viggen mm. utan att kunna använda det i, i strid så att säga. Det tog ett halvår. Vi, vi kanske kan lägga på någon bild här så vi får se hur Viggenflygplanet ser ut. Mm. Mm. Eh, hur känns det att sitta där i cockpit? Ja alltså eh, eh, första gången i, i baksits. man gjorde tre under tidrättsutbildning gjorde man tre pass i baksits. Ja, fanns det alltid två platser i, i Nej, nej det, det, det, det fanns ett, ett 20 20-tal, två och de mm. fanns upp i Söderhamn för där utbildar man, utbildar man då vingpiloter. Mm. Men att första gången när efterbrännkammaren zon 3 tändes, mm. då tyckte man det kändes helt overkligt. Det var som ett vilddjur som slet sig fram genom luften va? man tänkte hur ska någon kunna behärska det här? Mm. Och eh, det, det var en, en häftig känsla. Månte man illa och känns det obehagligt? Nej, men man fick en väldigt, väldigt respekt för de här krafterna. Så det var alltså uppåt 80 000 hästkrafter va, som sparkade loss. Och eh, ja, det, var, det var en utmaning att lära sig behärska det flygplanet. Mm. Men i början så fick du sitta i baksätet för ja. att känna hur det var. Under det var tre dubbelkommando också så ja. du kunde köra bakifrån. Mm. Dubbelkommando, men under de tre passen så... så... starta landar man inte utan det, det, man åkte med och det var en flyglärare som demonstrerade flygplanet då. Mm. Mm. Och sista av de här passen va, då, då då steg man full efter upp till 10 000 meter och så tre halvrollar och en maxskruv i, i i 6G ner på låg höjd sen acceleration eh, upp till ljudfart på låg höjd och sen så inför en landning en maximalt kort landning man landar på under 500 meter. Oj, men då var det läraren som det var läraren genomförde som det här och man bara åkte med. Och efter det var man ganska omskakad. Man, och det var lite för att man skulle få respekt för mm. den här kraften i det här flygplanet. Mm. Vad hände sen då? Mm. Fick du börja flyga själv sen efter det? Ja, sen, sen efter det så, så, så började själva utbildningen då på, mm. på Viggen och då flög man några pass med lärare bak sitt. Och sen efter bara tre, fyra pass och, och så flög man i simulator också. Mm. Så flög man ensam för första gången. Och simulator då på den tiden kändes det ungefär som verkligt? Eller? Nej, simulaterna. Det, det, de här simulatorerna som våra söner och är unga, idag unga är har idag de är mycket mer avancerade. Mm. Men alla reglars Ja, alla reglars. Man, man satt i en cockpit som rörde sig lite grann va? och sen hade man omvärlden var ett schackmönster kan man mm. säga en schackbräda som man flög över så flög man högt så var det små schackrutor och då flög man lågt så var det stora schackrutor men där kunde man också lära sig vapensystemet va? så innan man lärde sig att skjuta raketer så sköt man raketer i simulatorn mm. och så man lärde sig reglagen och allting sånt Vad hade man för vapen på en viggen? Ja vi, vi hade ett antal eh, robotar vi hade ju Uh, luftmålsrobotar hade vi i robotar och så hade vi automatkanon, det var våra luftförsvarsvapen alltså vi hade inga vapen som vi, vi kunde använda i mörker eller i moln så vi var alltså vackert vädersjakt kan man säga. Var det alltid så så det fanns inte helt enkelt? Jo men det, men det fanns inte på, på den här flygplanet. Nej. det fanns på jaktviggen och det mm. fanns på jakttraken, mm. radarrobotar det hade inte vi men så, sen hade vi många vi hade tv-målsökande robotar Vi hade något som heter robot 04 som blev robot 15. så det var Det var vårt huvudvapen. Va? Det var den stora avskräckningen mot ryssen. Det var att vi, vi, de inte skulle försöka se på ett överskepningsföretag. För att vi hade ett starkt flygvapen med mycket sjömålsrobot där, Som var väldigt, väldigt avancerade. Mm, så om, de, om Ryss, Ryssland skulle... Eller Sovjet som det var på den tiden. Mm. Om de skulle få för sig att de skulle landstiga på Gotland. Ja. Då skulle man hindra det helt Absolut. enkelt. Absolut. skulle man klara det? det, det, det vet man förmodligen, va? så mm. så då har, så man vet ju att rysarna, de skulle ju förbekämpa oss mm. innan de skulle börja sånt övertag. Det, det, det skulle de inte kunna göra om vi hade vårt flygvapen intakt. Det skulle inte gå igenom för. De skulle vara, vara för stora förluster helt mm. Så de skulle först försöka sluta flyg. Först skulle de försöka sluta flyg. Först skulle jag, de hade ju en hel organisation för att döda piloterna också. Ja, för det här de, de, är, tänker du på de polska tavelförsäljarna? Ja, spetsnast. De, mm. de, de, vad man förstod så, så eh, kartlar de var piloterna bodde någonstans. Mm. Och eh, i ett, ett skymningsläge var skulle man kunna ta koll på piloterna? Där man ju slagit ut flygvapnet. Så en attack på Sverige, vill säga en landstigning på Gotland den skulle börja med att man först försökte Ta livet av alla piloter ja, mm. och kanske, och kanske även man, slutflygplanen. Ja, alltså man kanske lyckades då slut hälften av piloterna sen, sen ska man förbekämpa för flygplanen på marken. Mm. Och då hade vi ett system, vi spridde ut våra flygplan på något som heter som vi spridde ut dem i, i skogen lite här och där. Var det de här, Man kunde ju se hangarer ute efter vägarna ja, mm. som såg ut nästan mm. som så här tennishangarer. Ja, precis. tält. Eh, och där kunde det stå en... Ja, en liten... ja men alltså det, det, det var ju, det, där skulle jaktflygplanen stå högsta beredskap. Det var ju, och de här bågarna var ju ofta i anslutning till en bana. Mm. Men, det men då, man... då var det alltid bemannat så att de var bevakade? Eller? Ja, ab absolut. Man hade ju speciella flyg, flyg, flygbasjägare mm. som skulle se till att området var, var fredat runt flygbaserna De var ganska stora med flygbaserna Med kanske tre två, tre, fyra olika banor, kortbanor. Men då, Sovjet var ju den, den, den fiende som man var orolig för. Mm. Tog man det här på allvar på den tiden? Absolut. Det gjorde vi verkligen och eh, det var väl mycket därför jag, jag skrev den här artikeln eh, som vi kommer in på mm. senare. Ja, men... det, det, det, det var ju eh, att jag har ju reagerat mot med vilken nonchalans nu man mm. behandlar Ryssland. Den, när, när jag När jag växte upp då i flygvapnet mm. då var vi så oerhört försiktiga med vad vi sa och gjorde mot Ryssland. När vi stod i incidentberedskap startade ut mot, mot uh, rysk jakt som kanske kollar vår beredskap. Mm. De kom med alltså fullastade flygplan med radar och ger robotar och automatkanoner. Vi fick inte ha några robotar på våra flygplan för att så rädd var man för att vi skulle kunna skjuta ett vådaskott. av misstag att ner ett rysk flygplan. Så att mm. vi, vi hade bara automatkanoner. Så att eh, vi hade en väldigt väldigt respekt för, för vår mm. mäktiga granne i Öst. Därför att man insåg att eh, Ryssland var så numerärt överlägsna helt enkelt. Ja, tänkt. absolut. Det var, det var, det var en, en, en stor makt. Kan du berätta hur, hur gick det till sen när man skulle börja flyga på egen hand? Hur kändes det? Jo, alltså man vi var ju väldigt definierat varje pass vad man skulle göra. Vi, vi lärde oss avancerad flygplan och kontrollera flygplanet i alla olika flyglägen. Mm. Och eh, vissa pass var till exempel att man skulle sitta med med visiret nerfällt, man skulle inte se någonting och sen flög flygläraren in flygplanet i ett livsfarligt läge och sen så Så sa han, nu kan du titta och då skulle man utvärdera läget och snabbt tar rätt åtgärder. Det fanns visir som man inte såg igenom? Ja, igen. man fick man, man, man fälla ner då. Liksom, att inte och det var titta. ett övningsvisir? Ja. Man, man har inte det. Jo, i, nej, nej, nej, nej men det, det var så här ett, ett skydd på visir alltså, man fäller ja, ner då. Ja. Men, men det... Ja, ja, men det var, ju, var mycket att man skulle lära sig hantera flygplan till alla lägen och sen så var det utbildning på vapensystem, alltså man lärde sig skjuta mot, mot markmål och eh, först enskilt och sen i, i, i rote två stycken och sen i grupp fyra stycken och samverka, mm. både i, i, i mörker och... Eh, under dagsljus. Och ni fick skjuta då med riktiga robotar? Och... Ja, alltså mest var det ju övningsraketer och sånt. Men, vi, vi, vi... men det var saker som flög iväg va? I ja, fall? Det, var, det var övningsraketer. Mm. Och fällde vi bomber så, så, så fällde vi. Vi kunde ju göra det fingerat också och använda kameran så blev det utvärderat efteråt mm. vad det hade träffat. Men alltså vi hade övningsbomber som vi fällde och sen fällde vi skarpt ibland också. Och, och så sköt vi också, alla fick skjuta en sån här stor robot 05 som var kommandostyrd. Så du, du kunde styra den från cockpit? Ja, blockbait? så man flög upp och med lite offset så sköt man den här och så skulle man skjuta en på en och Jag träffade en halv meter från centrum på den här tavlan. Hur snabbt flög från, då? Ja, det flög man i Mac 08, liksom 900 meter men. Och, och du kunde träffa den? Mm. mm. Hur går det till? Det, det var ett spårljus i, i, i baken mm. på den där. Men du styr den då alltså? Ja, så, så, så så styr man den. Mm. Så samtidigt som flygplanet åker fram då i ja, 8-900 mm. km i timmen... Men, men då, då hade man flygplan i, i, i styrautomatläger så man släpptes bakom och då låg flygplanet i en viss attityd. Ja, då kunde du bara ja, titta på den titta där roboten. Men de här vapnen är ju är föråldrade idag va? Ja, för det alltså, kan jag förstå. Det, för det här är ju ett tag sedan, men ändå då kunde du att styra in den. Så mm. Men alltså det här var ju fantastiska roboten. Det, det här kunde klyva ett, ett fartyg på mitten. Det kunde alltså slå sönder en bro. De... Alltså den var liksom fem meter lång och så här fyra meter lång och så här grova. Det var, mm. var det svenska vapen? Nej, det var svensk tillverkade. Mm. Ja, våra, robot... sjömåls, våra sjömålsrobotar och uh, våra robot nollfenom här. Det var svensk tillverkat. Men så köpte vi in något med hette Maverick också. Det var, det var inte, inte Tom Cruise <laughs> utan själva roboten. <laughs> <Ja>. <laughs> och och, de, och de, den låste man på en kontrast på målet. Mm. Man hittar någon, någonting igenkännbart ja, precis. på målet ja, och, och sen så hade den man en, en, en. En målsökare så hade man ett handtag, så styr, styrde man in och så låste man det, så släppte man det, Så flög den på den här kontrasten bara. Kunde Zzz. du se då på kam i kameran hur den närmade ja, sig? Ja, då kunde man följa med efter in och kolla att första generationen var inte så bra. Rätt var så i slutet så <skratt> låste det över på någonting annat. Hahaha <skratt> <skratt> <laughs> ja, för att de, de kostar ju en slant mm. alla de här så ja. jag att man det var inte så frikostig övningsmaffia eller eller Nej, det, det, alltså man fick skjuta en sån där robot mm. Och innan det så sköt man ett nedskalat en, som ett bantam robot som alltid var nedskalat man sköt propellerfri plan. Mm. Istället för att köra 1000 km i timmen så flög man 200 km i timmen och så fick man fast styrmekanismen var samma. Ja ja, så det var ett ett sätt att träna. Ja, så tränade man det och sen fick man skjuta den där skarpa upp i vidsen. Mm. Ja. Nej, men så att det, det det var en en väldigt bra utbildning och eh, Och eh, vi opererar mycket förband Om man låg. Man flyger mån så låg man nära varandra. Man låg kanske bara tre fem meter kanske mm. från vingspetsen på den andra. Och... Styr du då visuellt? Ja visuellt, så... ja ja helt, helt visuellt. Ingen får göra någon, någon överraskande manöver. Nej, alla följer då den här gruppchefen eller rotorschefen. Varför, varför flyger man så? Är det för att... på bränsle eller för att det inte bli så stort objekt? Nej, nej men för, för att hålla ihop förbandet Varför då? Ja för, för man, man, man ska ut och göra någonting tillsammans ja, och sen ja. om man skulle flyga genom om en flyger igen här och en där så kommer man ifrån varandra mm. Nej så att och, och, och, och sen när man ska in och landa så landar man ju parvis i, i rote för att det är en snabbare trafikavveckling mm. Men det här det, det, det ja, tränade nu, du under hur lång tid då? Ja så att från Uh, 81, ja, sju år så var jag alltså du, stridspilot. Var du stationerad? Kr Krigsplacerad krigs stridspilot. Jag var stationerad i Söderhamn hela tiden. Och bodde du där då också? Ja, så under tiden jag kan, gick jag med militärskolan också i slutet där. Ja. Mm. Så du, du fick flytta dit? Ja, det, så är det i man får flytta dit. Mm. Mm. Mm. Bildade du familj också under den tiden? Uh, jag hade en flickvän. Mm. Men det här så bara kanske. Nej, bara. Men det här är ju är ju väldigt dramatiskt. Det är höga hastigheter hur mm. snabbt kunde man flyga med en en Viggen? Ja, man kunde flyga i 1350 km i timmen. Det var det var max och då var man överljud. Ja. på låg höjd. Men vi kunde flyga överljud på på låg höjd. Och det är utprovat att man de de flög till med på 20 meter över hav på i överljud. utprovat. Men när vi flyger över ljud så flög vi högt uppe. Men om man flyger 20 meter över havet mm. kan man ha autopilot som håller koll nej, på nej, nej Nej, nej, nej. För 20 meter... Du, Jag du... börjar flygvapnet och flyger flyg, flyg på 10 meter över hav och 20 meter över land som lägst. Och det, det här är en annan sak som man kan ta upp. Då. Vi, vi fruktade i vissa lägen om ryssen kom och tog ett, ett, ett brohuvud mm. och rätt upprättade sitt luftvärn där. Mm. Eller gick in i norra Sverige till exempel med sitt luftvärn och allting. Mm. Uh, då har man inte luftfärra välde. Då, vårt, vårt enda skydd vi hade mm. då, det var att flyga så lågt som möjligt. Som man inte syns på Som man inte syns. Så att när, när luftvärnet väl fick ögonen på en och kunde lossa sina radar då var det för sent. Mm. Det tog för lång tid. Så då hade man kunnat komma in och bekämpa målet då. Yeah. Men om du flyger 10-20... Men, men, 20, men ja. jag, ska, jag, ska, jag ska tillägga en sak där va. Sen kom de här äh, äh, jaktrobbarna som kunde, som kunde skjuta uppifrån och ner. som kunde, Alltså pulstoppleradar som kunde se. Som såg radarn och kunde ja, styra. Som, som kunde urskilja markklotter från ett flygplan. Mm. Det var inte lika roligt längre. Va. Kunde jaktviggen kunde kunde ligga där och bara vi flög så lågt det gick va. Som kunde i alla fall skjuta. Så att det här flyger lågt, det är inte samma skydd längre. När man har jaktflyg så och det har de rysarna också, sådana robotar som kan skjuta uppifrån och ner. Va? Mm. Och, eh, så att, Men du, om så, man nu så, flyger mm. 20 meter över vattenytan mm. och det går kanske 400 meter i sekunden, mm. eh, det måste ju betevas oerhört lite så är man nere och snuddar på en ja, vattenytan. Åh, oh, ja, då, då då Händer det? Då, Nej, nej, nej. Jo, det har hänt för folk. Ja, ja. De har, det är folk som har tappat vingtippen. Men kan man överleva det? Ja, det, det, är, folk är, det, det, det är folk som har överlevt det. Men det är mycket som har slagit ihjäl sig också. Faktiskt. För att, eh, för, men du hinner ju knappt se vattenytan. Eller styr man optiskt på? Nej, nej. Du, du, man tittar på höjdmätaren. Ja, och, och du har ett head-up-display mm. väldigt exakt. Va? Så ligger man på horisontlinjen då man håller sin flygplan sin på horisontlinjen då ligger man i planflykt och flyger där. Mm. Men, men då alltså, måste den visa rätt. Så om den visar lite fel då ja, är man Ja, men det, det, det är en radarhöjdmätare mm. Och den litar man på, men sen är det ju optiskt du ser om om du börjar komma ner längre och horisonten reser sig upp det, det märker du. Absolut. Men mm. händer det var du rädd någon gång när du flög Ja, inte när men hört på kolliderat ett par gånger under luftstrid. Mm. Och eh, min Rote 2 har hållit på att flyga på med en gång. Oj. Mm. När vi gjorde vlogbrädda att vi gjorde en som kallad sax och han tappade kollen på mig helt plötsligt blev det mörkt i cockpit. så här så du, det där var nära ja vi vi, vi tar ett nytt möte som kör fortsatt vi yaksidan mot den här andra mot FC nej gjorde om de det direkt bara nej, nej men mot mot F16 det, det var två drakar vi samövde med ja så då tog ja, F16 ja nej nej, nej. nej. De, de, de flög draken det var från F16 i Uppsala ja okej okay. mm. att ofta samma med dem mm. och men Men då, efter det där ja, vi körde två möten till med dem och sen gick vi ner och landa mm. Men då, när jag skulle kliva ner från stegen då bar inte knäna. Nej. Där, då kom chocken. Att jag var nära döden. Mm. En annan gång när vi flög mörk vi, vi gjorde något som heter robot 04-anfall när vi mm. sköt våra sjömålsroboter det var viktigt att inte komma eh, nära målet. Va? Så direkt när vi hade fält robotarna mm. då, då svängde vi. Mm. nästan så mycket rik. det här gjorde vi mörker på 50 meter. 50 meter över vatten. Ja, eller om det var 100 eller 100 meter, jag kommer inte ihåg. Kanske ja, men bara, det var nära 100, vattenytan. Ja, nära vattenytan, i mörker. Mm. Och när vi gjorde den här, då tände man efter så som, som skulle först retardera, sen tände man efter så som skulle komma fort därifrån. Mm. Och sen när, när då min roterchef rollar tillbaka så här, mm. då tycker jag att jag rollar upp och ner så. Då så då var det, du på väg och stiga det. istället? Tänkte jag. Hur, att jag, jag ville så flyga så här för att komma ah. upp va? Så du hade tappat orientering? Ja, tappat orientering. Jag fick en, en, en, en villa, så en sinnesvilla. Så jag ah. trodde jag låg upp och ner och, ah. och det var fruktansvärt. Jag hängde i min min ah. jag bara, Ja, såg, Jag såg honom. Jag såg så honom, så honom och sen, på det. Hur ska jag komma ur det här? Så, ah. så jag, jag, jag drog ner i alla fall instrumentbelysning och då kunde jag skönja svag horisont och ah. då, då rättade till sig. D är det är snarare minnen man har. Mm. Ja, för det där är väl sånt som måste kunna hända. Jag det, när Vi har pratat om det tidigare, att Sverige tog fram den flygande tunnan mm. Mm. på bara några få år mm. efter kriget. Mm. Och det kom, jag hittade uppgifter på att det var mer än 100 piloter som avled mm. ja. i flygningen mm. med mm. den här tunnan. Ja. Och inte minst i utprovningen av den mm. innan man hittar alla fel i instrument och allt möjligt sånt här. Det, det var första riktigt pilvingade flygplanet man hade mm. och man var inte medveten om att man var tvungen att flyga det rent. Alltså du fick inte glida på något sätt så du var ja. tvungen att använda sidrodret verkligen. Och när man hade låg fart och skulle svänga för landning och sådär och man flög orent då, då kunde en, en vinge bli skuggad. Och då blir den vinges... hamna i ja, skuggad, i vaken, av eller av, av, är dynamiskt skuggad, mm. skuggad av den stora chocka kroppen. Och då tappar den luftkraft. Och då tappar den lyftkraft och då växer flygplanet så. Oj. Mm, det där kommer man på efter att ha att hur viktigt det var att flyga rent. Ja, för ja. Det, det är ju ingen tvivel om att Sverige har ju en, en väldigt imponerande flyghistoria mm. men den är kantad av ganska många personer. Mm. Mm. Men viggen eh, var ju inte alls lika farlig antar jag. Alltså den, den var ju ännu farligare men man, man, man, man jobbade hela tiden med flygsäkerheten det blev, och, och man var mer och mer noga med hur man tog ut flygpiloter äh, och äh, man, man fick ner haverina väldigt mycket så under min tid på F-15 när jag var där mm. äh, bara några månader innan jag kom dit då var det en kille som flög med full efterbränkammare ner i, i, i marken men, äh, men sen under hela tiden jag var där så var det inget haveri faktiskt Mm. Det var ganska få har Men det fanns då. ändå som en realitet. Ja, det var, det var något det kunde... haveri om året, något döds haveri om året var det. Vad tänkte ni om det? Ja, jag har jag har ju goda vänner som har på en division som förlorade tre piloter under ett halvår va? Och det var väldigt tufft. Mm. Att bli motiverad sen gå upp och sätta sig igen och, och, och få tillbaka flyglädjen va? Jag hade hela tiden flyglädjen för jag hade det drabbade inte mig. Men, men detta med att, att ni hade en uppgift, ni skulle försvara Sverige mm. och ni låg i beredskap under period, perioder där ni skulle kunna... lyfta inom väldigt kort tid ja. var, var det en viktig motivationsfaktor ja. även i en sån situation? Ja det var det, det var ju väldigt, väldigt spännande vi oftast stod vi ute på Gotland eller nere i, i, i Blekinge på Kallinge, Ronneby. Men kunde ni säga att ja det, det är trots allt värt det här för att, ja, att vissa människor faktiskt fick sätta livet till men det kännade ett högre syfte? Eller, man visste eller... det när man började, när man, när man började i, i flygvapnen så visste man det va och, och, och, och det sa de på uthållande med om att det är risker med det här. Det är, det är folk som flyger ihjäl sig faktiskt. Så jag hade två tre ja, två eller tre av mina kurskamrater flyg ihjäl sig. Mm. Och eh, ja det, det var en, en del av den verkligheten. Ja, ja. Mm. Men det här. nu har vi pratat om Vigen. Ja. Och sen kom det ett annat flygplan. Jas. ja. Jas. Mm. Har du flygat det också? Ja Jag skulle börja som, som provflygare nere på försvaringsmaterielverk. I utprovningen av, av, ja, av ut, inte av själva den aerodynamiska utprovningen var, var färdig då. Men jag menar mm. att jag skulle börja där 1988. Ha. Och eh, jag skulle hålla på mest då med eh, attackvapnena. Mm. Alltså mm. vapnen från luft till mark. Mm. Eh, robotar, och bomber och bombkapslar och så vidare. Mm. Och kolla på med det. Men eh, strax när jag skulle börja där så fick jag 10 tioårskontraktstucket under näsan. Och då åkte jag hem över helgen och sen funderade väldigt noga. Och eh, den tiden då behövde linjeflygpiloter. Ja. Och då bestämde jag. Och då på den tiden, man var, jag var 30 år då. skulle fylla 30. om mm. man var 40 år då var man ointressant för civilflyget. Mm. Alla nästan piloter hade ju det här i bakhuvudet att någon gång kanske jag ska flyga civilt. Mm. den här karriären är slut. Så då bestämde jag faktiskt att nej, ja, då gick jag till civilflyget. Då sen har jag varit i civilflyget från från 88 till ja för ett år sedan kan man säga. 34 år. Det, det, jag vet ju att det, det presenteras ju som att I försvaret fick man en, en, en pilotutbildning och kostnadsfritt mm, mm. och därefter så var det många som kunde ta, ta jobb inom civila mm. och med ja. riktigt bra löner. Mm, mm. Och, och det var så också. Från början var ju när jag började då var det ju fältflygare som bara flög. De var inte officerare, de blev aldrig uppe i divisionsledning och så vidare. Jag, jag var regimentsofficerare och alla som hade gått liksom teknisk eller naturvetenskapligt treårigt gymnasium som sökte, då, Då blev man officer oftast. Mm. Och de här fältflygarna va, de, de skulle jobba ungefär i 8-10 år. Sen fick de en, en anställningsutbildning som var bekostad. Mm. Och de kunde bli lastbilskofförer eller lärare eller vad de ville. Mm. Och eh, sen försvann de. Men sen kunde som kom som de låg de är någon slags eh, reserv yes så som de in som mm. då. Mm. Mm. Så att men men jag var yrk alltså anställd forever kan man säga egentligen ja, på på heltid och skulle bli fortsätta upp jag skulle upp i i om inte jag skulle ner till Malmslätt och mm. så vidare och fortsätta min karriär. Om du tar en, en sån som Mikael Budén exempelvis, har han den, den här bakgrunden ungefär ja. som du beskriver? Jo, har han har mm. gått säkert Han har gått utbildning mm. Och bildning. säkert blivit divisionschef och sen hamnat på flygstaben. Kanske blivit flygchef. Var han flygare? Ja. Mm. Så han har kanske varit där i Söderhamn också och flygat. Jag vet en... inte på vilket Nej. förbannan var. Jag mm. Mm. Eh, men men då, då hamnade du inom mm. linjeflyg. Ja. Hur var det då i jämförelse med, med försvaret. Ja, alltså det var ju väldigt roligt på, på, på sitt sätt. Mm. Men helt plötsligt så kom man från att det enklaste vi gjorde, det var start landa. Mm. Det var liksom tända efter man kammaren upp och hoppa, och sen liksom ner och så reversera. Och och mm. Nu blev det bara det. <laughs> ja. Och, och det, det, det avancerade vi gjorde, det var själva övningen av det, det var, luftstriden, ja. vi sköt mot markmål, mm. eller avancerad flygning i rot eller grupp eller mörker flygning. Men helt plötsligt kom man till att nu var det svårare att starta landa. Och det var väldigt, och det insåg man att oj, flygvapnet, vi vi det efter med en vi tänkte inte på banlängd eller last eller någonting. Va? Det var bara upp och hoppa. Men så att det var en väldig skillnad. Men, men, det, men det kanske inte var så enkelt ändå. Trots att det bara var att landa och starta och landa. Eller? Nej, men alltså. Det var lite upp... andra saker man skulle Ja, alltså men eller är det om jag får fråga så ja. det här med att starta och landa som, som passagerare mm. så kan man ju uppleva att det är väldigt dramatiskt och man undrar hur ska det här gå? Kommer de klara det den här gången också? Men vad skulle du säga är det här är det bara walk in the park? <laughs> ja, för för alla alla mest är det walk in the park. Mm. Men om om det blåser 30 knop byv in från sidan de gångerna. Då är det inte en walk in the park. Nej, för det vid landning. Jag, jag gjorde stora misstag. Jag, jag, jag fröjde från Gran Canaria och jag hade min gamla tennistränare mm. som, som var bord. Jag sa att han hade... För, det var DC-10 det här. Mm. Då. Mm, och jag var kapten. Och så. Ja, vill ni sitta med i landningen då? Ja, för, ja, för det det den tiden de... fick man sitta fram i cockpit. Ja, precis. Det mm. ville de ju gärna då. <laughs> <laughs> och så får vi värdeprognosen på alla andra. Det var alltså... Mellan 25 och 30 knop i vind från sidan. Mm. Vad är det då? Det är... Och, och, och, och, och, och då jag, alltså jag, jag fick ju, man fick jobba ganska mycket för att hålla flygplanet liksom på rätt kurs. <l Jaime> och, och ner och satte flygplaner och sa, ja det där var ju imponerande säger de på skoj liksom. <l <still>. <l <teenagers> Om jag hade vetat det här vädret hade de aldrig fått suttit där. Nej, nej. Nej, men förstod de ju att du fick jobba? Nej det förstod jag inte. Det alltid är alltid så här. Ja precis. <l events> men, eh, men, men alltså, det fanns visst fanns det tillfällen som var väldigt spännande inom civilflyget men det var ju också det kunde ju vara andra saker som gjorde det spännande att man åkte mot en destination man visste att det var dåligt väder där var mm. ska vi kunna landa måste vi gå till en en en alternativ flygplats och så låg man i huvud man räknar hur mycket bränsle var, mm. och hur den kan vi ligga kvar det var helt andra utmaningar inom civilflyget som också mm. var väldigt väldigt roliga. Mm. Hände det någon gång att du var tvungen att byta dest destination ja. men att bränslet inte riktigt? Nej, jag jag, räckte, jag, jag, jag hade säga. alltid bränslet så det, mm. det, det men det men det skulle kunna hänt eller det händer andra. Eller? Ofta händer det när när man alltså pilot gör missbedömningar. Mm. Att man gör en bedömning att men vi kan nog göra ett försök till här och så vidare så aj så kommer man inte ner då heller Oj då. Så man lite lång, lång rada ledning till nästa flygplats och helt plötsligt så, så går du under den reserven du ska ha dem. Vad gör man då? För Du ska, måste ha eh, flygbränsle för en halvtimme. Mm. Ja, då får man deklarera en emergency. Mm. Och det har du gjort också. Eh, Katarina Janorch ja. som ja. är med här på Sveb TV. hon berättade att hon hade flyget med dig mm. en gång och mm. det var just under en mm. emergency. Vad var det så, som hände då? Ja, jag har faktiskt bara en gång i min karriär utvecklarat en emergency och det var just den här gången. Mm. att Det var ett fruktansvärt väder och jag blev försenad. med tåg eh, fick hinder på spåret man jag skulle åka med till Åland och jag kommer fem minuter innan avgång och säger åt styrman, du har vad, vädret vi ser hur vädret är dåligt. Ja, det, det är mycket regn. Men det var bara frontregn. Det var liksom rött på raden men det var... Men front är det bara, du, du kan snabbt åka igenom det? Ja, precis. det mm. skillnad om det alltså sådana här... när du har cumulonimbus verkligen så oskmoln mm. som, som ligger där det, det vet man att åska i mm. men det fanns ett par inbäddade såna oskceller och, och vi träffade på en sån och så vi fick två riktiga smällare en som kom uppifrån i taket och en som kom un, underifrån Hur var det? Och, alltså, eh, smällar, du säger, ja, alltså, ni märkte av det? Ja, det, det, det, det låter som någon slår med en stor slägga på skarplåten alltså Där. Och för det allra allra mesta så går det bra. Det är ingenting som händer för man sitter ju i en så kallad bur, alltså allting går på utsidan. Mm. Men det börjar lukta väldigt mycket elektrisk brand. Så vi diskuterar lite med styr och säger, nej äh, men vi går tillbaka. Mm. För efter en sån grej så måste flygplanet kontrolleras också. Jag hade hamnat i, i, i Turkiet med det här Det, det hade varit väldigt logistiska problem då hade vi blivit kvar med flygplanet mm. så vi bestämde för gå tillbaka. Och då då blev vi provocerade galiterna av flygledern så säger det liksom ja vinner för ja gärna ja men då får ni deklarera emergency. Titta på så vad ska vi göra där? Ja, det luktar ingen, det lukta helt medande <laughs> ja vi deklarerar emergency. Mm. Så gick vi ner och landade väl i luften i 17 minuter. Vi hade 43 hål i i, i i flygplanet. Ja, hur stora mm. vet du hur stora? Nej, det var ju väldigt, de ja, väldigt små. Vissa kunde vara ett par millimeter va, sådär. Men det är ingenting som riskerar hållfastheten utan Nej, det, nej, nej, det, men men det Men det var ju en, en stor inspektion efter en sån ja, sak. Ja, och det är att det, det, om man har hål så där, det börjar väl blåsa in ja. Eller, pysa ut. Men, men, man har en stor <laughs> ventil, det pysar ut hela tiden i alla fall. För man har ju övertryck i kabinen. Ja, mm, oss, mm, men det mm. finns en stor ventil där allting. Ja, det är två, i sån här flygplanen Airbus 330, det finns två stora ventiler. För det spolar in luft hela tiden. Luften byts i kontinuerligt i ett flygplan. Så att det släpps ut hela tiden också. Mm. Men det släpps ut Bara så att ett visst tryck hålls då. Men hur, hur kunde Katarina veta att det var just du som var med och körde den här gången? För hon berättade det första gången hon såg det här i vår ja, studio. Nej men... att, ni, att ni hade flyget ihop. Jag <laughs> nämner faktiskt första gången som jag var med här på Ringsweb TV. Ja. Ja. Och eh, innan då, då skulle jag göra det med Katarina. Mm. Då sa jag, du, du har flyget med mig, vet du det? Alltså du hör. visste om att hon hade... Flyget. Ja, för mm. hon var ju på TV. Stod med sina barn som... stod och hängde hennes ben och, och hon säger typ att ja vi trodde vi skulle dö ja, ja för <laughs> TV kom till Arlanda och filmade när vi ja, landade. Ja det är klart hon det var ju en väldigt chockartad upplevelse mm. för passagerarna mm. för de hörde ju verkligen hur det smällde i flygplanet och vi efter första smällen så svängde vi ganska snabbt bort från det här mm. men vi hann få en, en smäll till påstå tyvärr. och då tyckte jag, jag kommer ihåg Katarina sa det att och hela golvet lutade ja det gjorde du faktiskt <laughs> vi svängde därifrån ja, ja så att mm. det är så här små saker som kan hända men, men du var var du orolig att ni skulle, att skulle gå riktigt illa nej men den här lukten i cockpit och det att har vi fått en elbrand det, det är ganska långsökt men alltid, vi hade inga varningar då. men det känns väldigt bra faktiskt med den här lukten vi hade i cockpit. Mm. Och, Händer det att det blir brandi? Eh, ja, i, ja det, det, alltså, det finns något med den här. Eh, det finns något med kapten wiring som är väldigt känslig för höga strömstyrkor så att det kan börja brinna i, i kablage. Det kan det teoretiskt. Mm. Va? Mm. Men, det... men, men man tar det, vi sa alltid det va? if there's doubt, there's mm. no doubt. Om det är tvivel så finns inga tvivel. Då går man tillbaka och landar. Det här, att, att du skulle då under den här flygningen möta Katarina Jarnors och sen sitta i samma studio med henne, det känns ju osannolikt. Men du berättade en annan sak under vår konferens som vi hade i lördags. För du var ju med på konferensen. Och jag kan bara framföra mitt lilla beklagande till alla som ville Önskar att ha varit med på konferensen. Och några vet jag fick inte det meddelandet i tid. För vi Vi fick ju en ny lokal precis dagen innan vi sedan genomförde konferensen faktiskt på utsatt tid mm. men eh, eh, mejlet gick ut till alla som hade anmält sig tidigare men alla kanske inte anläsa det och så men hur som helst vi, vi genomförde konferensen och du berättade en rolig historia och jag ska säga det först att eh, vi på SvebTV fick ju en dalahest. den kanske vi skulle lägga in i bild här. Ifrån, eh, en kvinna från Nusnes och eh, även eh, några av, av personerna som är verksamma här inom Sveb TV fick varsin Dala häst och då berättade du att du också har fått två <här> Dala <-häster>. <här> berätta <här> vad var det som hade hänt Jo det hände på, alltså på eh, i pausen vi gick, gick ut och tog en kopp kaffe på konferensen så mm. kommer folk en del känner igen mig kommer fram Så kommer den här kvinnan fram och säger: "Hej, jag, jag, jag, jag måste få prata. Vad ställde någon fråga speciellt? Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Och sen, sen pratar vi lite grann och så ja, jag, jag känner igen dig", sa jag. Det hände. "Nej, det gör du inte, men jag känner igen dig från Sveriged TV", sa hon. Då. Tänkte så pratar vi så, "Ja, var, var, var, var kommer du ifrån?" "Ja, från Dalarna, var då Nusnäs." Och då säger jag så här: – Säg inte att du jobbar med att måla dalahästar. Jo, det gör jag som. Mm, vet du vad jag, sa? jag har två dalahästar hemma hos mig som det står Ulf på. För du hade med i, i, när du flög med mig två gånger ner till Gran Canaria. Så var du framme i cockpit och gav mig den här dalahästen. Du hade med dig en liten pensel och skrev då mitt namn på och, och styrman fick också en. Så att, det, det var hennes grej Så hon lämnade Dalahäst till piloten piloten det gjorde varje, det var hennes grej det ja. Mm. Ja. ja, så att de skulle flyga ja. säkert då kanske Ja, och nu har du också en Dalahäst nu är du med i klubben mm. Mm. Ja, kul mm. ja, Det är ju väldigt märkligt sammanträffande Att, ja. att, att <går> vår lilla värld <går> det Inte är större än så ja. Så att då, då, då gav hon det Dalahäst Och det här var två mm. olika resor med Ja, ett års ja två kanske. olika resor mm. Och du kommer ihåg hennes ansikte Ja, jag kommer ihåg hennes ansikte Ja, Ja, det var lite speciellt. Mm. Innan vi går vidare vill vi påminna om att Sveb TV är en obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare. Notera att vårt Swish-nummer är 123 535 8692. Men det som har hänt nu de sista mm. åren det är ju att man fick in den här pandemin. Mm. Och det kom ju en rapport ifrån från British Airways. Det var fyra piloter mm. som begravdes. Och det var Det var bilder där man kunde se, de hade minnesfotografier och så för mm. fyra personer som dog inom loppet mm. av en vecka. Var det här någonting som, för du flög fortfarande under den här tiden. Uh. Nej, då då då var jag opererad i hjärtat då. Så just då var jag på marken. Okej. Okay. Men var det någonting Men, du märkte av eller ja, av? det var det var ju det var ju mycket diskussion om det. Mycket var ju mycket diskussion om om vaccination, inte vaccination och så vidare. Och eh, i USA så så så har de haft det varit mycket alltså piloter som har fått hjärtproblem och man har, man har gått ner och landat. Och eh, det har gått så långt att det har varit så, blivit så mycket hjärtproblem så att eh, de eh, amerikanska luftfartsmyndigheterna har till och med gått in och ändrat i vad som är godkänt nu i ett, i ett EKG. För det var så många som hamnade utanför gränserna på, på EKG. Så de har ökat spannen för de vad som ökat, är tillåtet? Ja, alltså mellan de här pulserna. Så, så, så skulle det bara vara mellan 120-200 millisekunder. Mm. Men det var så många som hamnar utanför där. Efter vaccinationen? Ja, så att nu har man ökat till 300 millisekunder. Och då, då har man 300 millisekunder eh, skillnad... Alltså, är det med, hur det där, varierar? Det är de, de här slagen, ddungt de här slagen. Mm. Att, eh, Extra slag? Nej, alltså för att en kammare ska ju slå ja. först och – Det ska vara i takt. – Det ska vara i takt, det, och och i takt. Mm. det är väldigt noga. Och är det för, för långt mellan dem, visste indikerar på att det är något fel på hjärtat. Så att det, det, är, det är många nu som, som sitter och flyger med eh, tveksamma EKG. – För jag berätta det, vi hade en intervju med Nils Littorin, han berättade att eh, studier nu visar att ungefär 3% av alla som vaccineras mm. får skador på hjärtat mm. som De är på den nivån att man inte detekterar dem. Mm. Men de finns där mm. och kan dyka upp senare mm. Mm. som allvarliga problem. Mm. Det finns något som heter eh, eh, Freedom Pilots. Mm. Det finns en organisation med både i Australien, i UK och USA. Eh, av, av piloter som vägrade att vaccinera sig. Mm. och eh, var i vissa flygbolag som krävde ju inte vaccination heller. Va? och den här, han som är, jag såg en intervju med han som är ordförande i den här organisationen i USA mm. att de börjar få mycket förfrågningar nu från väldigt sådana här superrika människor som vill ha piloter som inte är vaccinerade mm. Är du vaccinerad? Nej, jag är inte vaccinerad mm. eh, Men det här eh... Det var så att säga i slutet av din karriär som mm. det här med pandemin kom ja. in. I din flygkarriär får att säga. Mm. Mm. Eh, för, du berättade att, att för en, vad kan det vara, 15 år sedan någonstans så fick du ett uppvaknande. Mm. Vad handlade det om? Hey, ja, nej men jag levde ett... väldigt skyddat liv bodde på landet och familj fru och två barn och ett stort hus och, och då var ja. du då då var du flyg, eh, civilflyg ja civilflyg jag var kapten då på Thomas Skog som mm. på den tiden mm. jag åkte till mitt jobb och så var borta några dagar hemma några dagar väldigt behagligt liv ända till en god vän kommer och och och, och frågar kan man flyga så här med ett, med trafikflygplan och då hade de fått något utprintat som de hade begärt ut från eh, det här flygplanen som hade flygit in i Pentagon från från, eh, flygledningen, från flygledningen eller Ja precis. Mm. Hur det hade flyget så man kan ja, hur se hade banan. Och så, va? Alltså jag hade inte kunnat flygit så där när jag var en vältränad Viggenpilot. Alltså det var väldigt avancerat hur det här flyger ner på lägsta höjd och passerat en mack och slagit bort två lyktstolpar och, och, och, och alltså flygit in typ 7-8 meter upp på en vägg. Mm. Så då, då började jag, började jag undersöka då och då visade sig att eh, det var faktiskt tre skyskrapp i Manhattan som föll omkull den där dagen. 11 mm. september 2001 och ett av dem var inte ens träffat av ett flygplan och då började, det här måste ju undersökas Det var Building 7 det Ja det kallade Building 7 vi. vi kanske har ett litet klipp, det kan mm. vara lite kul ja. att, att se hur det där mm. gick till Hur det bara sjönk ner så här. Ja, för, Först så var de två höga tonen som, mm. som rasade ihop mm. men sen vid, senare under dagen 5-6 ja, timmar efter så bara mm. för hela byggnaden Och det ihop. visste man om att det skulle göra också Som man utrymde och sa att den här byggnaden kommer att falla ihop. Så att det försvinner det här området. hur mycket riktigt gör förasögörande då. Eh, så det här, det, det blev... jag vad mm. tänkte du? På vilket sätt blev det här ett uppvaknande för dig? Jo, jag tänkte, oj, så jag, jag verkligen började undersöka det här väldigt mycket. Och eh, sen började jag dela med mig då... Jag gjorde flera sidor om av en, en, en dokumentär om det här. Va? Mm. Och lämnade ut. Jag tänkte, det här, det, här måste vi, det här måste vi protestera mot. Vi, vi måste som folk bli medvetna om det här. För det här, det här ändrar ju på allting. Mm. I, he, hela vår nutidshistoria från 2001 Det ja, all... By, bygger på händelserna där faktiskt. Ja, hela det här med kriget mot Saddam Hussein. Ja, och, Afghanistan och och Saddam Hussein. att man bestämde då att vi ska, de skulle ändra regimer i sju länder faktiskt. Mm. Det I man... Mellan Östrum. Ja, och, och det var Venezuela och det var, det var Iran och det var Irak och det var Afghanistan och det var Syrien och det jag tror jag var Nordkorea Libyen, och, ja, och Libyen. Mm. mm. och inte bara det då börjar ju man ju med allt det här med penningtvätten och jag, så sent som i morse fick jag ett brev från min bank, de ville ha, ställa en ytterligare Just frågor de, mm. de skickar ut det här titt och tätt och, mm. och, och ställer en massa mm. frågor och det, mm. så. så vi har blivit misstänkliggjorda nu va mm. med, medan jag menar vår regering kan ge miljardbelopp till, till PKK och, <laughs> jag menar Det, det, det är så mycket penningtvätt och så mycket som sker under ytan. Men vi privatpersoner, vi ska bli tillklämda. Mm. Jag har en lägenhet på, på, på, på sypen. Jag skulle betala några större belopp för lite inredning. Och så. Det var nästan omöjligt att betala. Alltså, jättesvårt. Jag fick svara på alla, fick lämna ut precis alla mina uppgifter. Allt jag hade om mig. Men, men om vi ska fortsätta där vi var va, så kan jag säga det att då, jag börjar ifrågasätta väldigt mycket. Jag börjar titta på på CNN, på Fox News på eh, läste böcker en som hette bland annat då Pearl Harbor Revisited som handlar om 9-11 som heter Griffin kan verkligen rekommendera den boken och eh, började också titta in på hur fungerar den läkemedelindustrin oljeindustrin, finansmarknaden liksom, och det visar sig att nästan allting jag djupdök i mm. fick fick man en annan uppfattning. Det kanske inte var helt tvärtom, men det var en väldigt annorlunda bild. Mm. Så jag tror det jag kan rekommendera till vara lyssnare det är att ta in så mycket information som möjligt från alla olika mm. tåmpunkter. Jag lyssnar även på, på Russian Today till exempel. Mm. Den, men det går väl nästan inte att göra det? Nej, det, det går inte att göra längre. Men mm. de hade en väldigt bra slogan där, mm. som, som alltid kom upp mellan inslagen. Det är så här, Question more. Mm. Mm. Ifrågasätt. Det, det, det, det är det svenska folket har slutat göra. Bara. Vi ifrågasätter inte. Att nu ska inte vi vara neutral eller ens för. Vi ska det... gå i krig. Ingen ifrågasätter. Nej, och det här är ju en av dina eh, punkter. Det som har hänt eh, ganska nyligen det är att du har, har blandat det i den här NATO-diskussionen mm. mm. genom att skriva en art artikel mm. i Göteborgsposten mm. där du dig som eh, tidigare pilot. Och är väldigt skeptisk till att vi ska skicka vapen till, till Ukraina. Berätta vad, vad handlar det handlar om. Det handlar om att eh, jag är uppvuxen i det kalla kriget. Där vi som jag berättade om innan att vi hade en väldigt stor respekt för för Sovjetunionen. Va? Vi ville inte stöta oss på något sätt. Mm. Sen har ju det försvagats det försvann Sovjetunionen men Ryssland har blivit uppbyggt faktiskt om en slags stormakt. Mm. Nu Nu skickar vi in en datansökan och helt plötsligt så, så skickar vi vapen och vi agerar nästan som en krigsförande nation trots att vi på pappret fortfarande är alliansfria. Mm. Men var tog det här vägen att man inte skulle skicka vapen till, till krigförande länder? Precis, alltså, vi, vi diskuterade innan programmet här att, att äh, Sverige skickade robot 70 till Malaysia. som sen skickades vidare till Iran mm. som sen sattes på en båt som också skickades från Sverige och det blev ett litet stridsfartyg av det här. Mm. det blev en stor skandal det här. Och eh, så försiktig var man då att man kunde inte skicka alla alltså, direkt till Iran. Nej, verkligen inte för Nej. då hade vi inte fått då hade USA riktat ett en embargo mot oss. För mm. jag in här att vi har ett program med Arnold Sundqvist som jag verkligen skulle rekommendera som också är pilot mm. och han berättar just om hur USA kom den här smugglingen på spåren mm. och han var en av huvudpersonerna att, att jobba med det där, så det är ett jättespännande program. Mm. Mm. Eh, så att så såg man på det då, vi, vi hade ja. respekt mm. och du menar att vi är oförsiktiga nu. Ja, helt plötsligt har allting bara vänts 180 grader mm. och att vi är faktiskt fortfarande på pappret så är vi faktiskt alliansfria fortfarande. Mm. Så att eh, Schweiz gick ut ganska tidigt och sa det. Vi är en neutral nation och våra vapen får inte användas i krig. Men och, och, och, var tog den diskussionen vägen i Sverige? Jaha. Alltså vart var tog vår alliansfrihet vägen? Ja, vart tog NATO-diskussionen vägen ja, och folkomröstning mm, mm. och allt vad man skulle kunna tänka sig. Jag tror helt enkelt så att USA är så otroligt mäktigt och USA har såna hållhakar på Europa och de europeiska länderna. Mm. Så att det är ingen som vågar opponera sig. Säger USA, nej men vi skickar vapen, vi rekommenderar det. Då vill alla visa sig som skolpojkar i klassen- europeiska länderna att ja, men vi skickar här vi, vi, vi är duktigast och Ulf Kristersson ville vara så duktig han ville till och med skicka ja trots att vi bara har 90 flygplan själva. Ja nu skickar ju vi iväg våra artillerikanoner ja, archer, ja. Och, och även stridsvagnar och massa ammunition ja, ja. eh, men vi är uppenbarligen säkra på att vi inte ska bli invaderade Nej, så Putin har ju sagt det, att hans mål var ju att avväpna Ukraina mm. men i processen så lyckas han avväpna hela Europa men det här det, det, det reagerar du i varje fall på mm. och eh, vad, vad, har du fått för respons på det? ja alltså jag var ju väldigt överraskad jag tänker en sån här artikel den, det, var ju, det är ju inte alls på något sätt att, att jag håller på Ryssland mm. men jag, jag, jag ser, försöker se realistiskt på det här och jag tänkte det, för vi hade ingen debatt överhuvudtaget. Nej. Och eh, jag svalde mycket men sen när man började diskutera ja, så tänkte jag, jag måste men det tog ett tag. Mm. Det här jag måste reagera på det här. och sen så skrev jag den här artikeln. Och eh, tänkte jag kommer inte ingen kommer ju ta in den här artikeln. Mm. Men skickar den till Eskilstuna Kuriren till alla de stora tidningarna inklusive Göteborgsposten. Mm. Men alltså Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, Trafikbladet Expressen, de avböjer. Nej nej nej, ja. vi avböjer. Till min stora förvåning så hörde jag Göteborgsposten av sig och ville ha ett foto på mig då och att jag skrev lite om min bakgrund och sådär. Då gjorde jag det och den kom in. Mm. Och eh, den har fått alltså 700, jag tror 710 kommentarer. Så att den här debatten behövdes ju verkligen. Ja, för att det, du har väl nästan varit ensam om att föra fram de här synpunkterna. Eller är det någon annan som har gjort det i Göteborgsposten? eller? Jag vet inte. Nej. Jag tror inte det. För Kristersson sa ju då i den där att vi ska inte utesluta att vi skickar flygvapen. Mm. Men om, mm. om vi skulle Nej, flygplan. skicka flygplan mm. om vi skickar flygplan till, mm. till uh, Ukraina du, du berättade innan här att flygplanen det, det är ju en del ett stort system. Mm. Där då bara piloten och flygplanen är bara en liten liten del. Ja. Hur, hur, hur har de tänkt sig om vi skulle göra det här? Ja, alltså ett, äh, ett, äh, de piloterna nu som flyger jaz, det är ett väldigt bra flygplan vi har väldigt bra system mm. flygplanen kan prata med varann flygplanen pratar med, med, med flygledningen flygledningen kan lägga ut symboler på deras skärmar och där finns det ett mål och så vidare och sen kan man göra Ja, det så det är modernt? Är. Ja, väldigt det. modernt och man kan göra målfördelning. Liksom, man behöver inte prata med den som piloter och så vidare. Mm. Eh, men andra flygvapen och andra system har ju också... Jag menar, utvecklingen har ju inte stått still på den ryska sidan. Mm. Till exempel mm. MiG-31 eller Su-30 Su Su och de här moderna... Men, om, om, men, men, men, men, men vad, vad som är... Eh, mest skrämmande skulle vara om för de här piloterna som ska flyga flygplanet det är det att, att mycket av Ukrainas luftförsvarssystem är utslaget. Mm. Och det skrev en artikel, det visar ju att de flesta nu, kryssningsrobotar och drones och så vidare, når sina mål nu djupt in i Ukraina. Mm. Och eh, det ryska flygvapnet. De, de har börjat operera nära frontlinjen nu som de, de inte har vågat gjort förut. Och det är för att man har undertryckt och bekämpat det mesta av luftförsvaret. Ja, och I det systemet ska då jag operera. Kan det det överhuvudtaget utan stöd från resten av krigsorganisationen? Det, det är väldigt, väldigt svårt och livsfarligt skulle jag vilja säga. Ja. Är det till och med risk att det blir nedskjutet av det ukrainska luftförsvaret? Om det finns något kvar? Ja, beroende på hur samspelat är det här. Mm. med sån här ekosystem och igenkänning mm. jag vet inte för det är ett hopplock nu mellan olika, mellan gamla rysk teknik och eh, amerikansk teknik. När vi, sökte sökt på dina, när vi sökte på din mm. artikel så kom det ett bemötande från Marcus Willerhausen. Mm. Han är talets person för Liberala ungdomsförbundet och han säger att Ukraina måste inte bara vinna kriget, Ryssland måste förlora det. Att skicka jas till Ukraina är en bra fortsättning på vårt stöd. Håller du med honom om det? Absolut inte. Att, det skrev jag också i min artikel att det har den uppfattningen att Uh, en viss sida måste vinna kriget och att uh, med, med den stridsmakt som Ryssland har och de resurserna, de har ju fortfarande stora vapenfabriker de, de kan ju de kan tillverka uppåt 25-30 stridsvagnar i månaden till exempel, mm. de kan tillverka 3 miljoner 400 000 uh, granat uh, 155 mm uh, granater till artilleriet mm. och det är mycket under ett år Det... ja un, un, under ett år mm. och uh, nu, har man, nu har man från västsida sagt att man ska skicka en miljon uh, om ett år ja kanske mm. om ett år men så mm. att ja, uh, tro bara att, att man ska besegra Ryssland alltså Ryssland har ju aldrig egentligen blivit besegrad i krig men då... att, att, som Zelensky säger att ja, men snart står våra stridsvagnar på Röda torget alltså v, vad är det för någonting det finns mm. ingen realism överhuvudtaget, det här Och, och det skriver också, om inte det här löser på någon fredlig väg med förhandling, då står vi inför ett, ett världskrig. Mm. För då, då måste USA och NATO gå all in. Och kom, om de kan skrapa ihop nu 200 000 man kanske. Ryssland alltså de har ju snart tillgång till 700 000 man. Mm. Eh, jag förstår inte hur, hur ska det ska gå till. Ska, tycker du att om, om nu får vi se, det, mm. det det är mycket som talar för att ungen och eh, Turkiet ändå kommer godkänna Sverige mm. skulle, du, skulle du känna dig orolig, nu är du inte krigsplacerad längre men du kanske har barn och annat skulle, ska man känna sig orolig för att Sverige helt plötsligt är involverad och kanske måste skicka soldater till Ukraina ja alltså det kanske blir skyldig att göra om då man, man tar in Ukraina som ett NATO-land och eh, vi är med i NATO Kan, kan vi vägra då? I princip de säger ju det att varje land bestämmer själva. Men, Men vi bestämmer ju själva idag också. Ändå ja, så går vi årligen. Vi, vi vet ju hur gärna Christersson och company vill imponera på USA. Genom att vi ställer upp, vi skickar vapen, vi skickar jas. Mm. Så att uh, i det läget att, att, att Sverige skulle säga nej vi avstår. Eh, tyvärr, tyvärr. Så det, du är bekymrad över det här och du mm. ville, ville eh, protestera och det här har fått en en viss uppmärksamhet. Men mm. man får säga att du, en orsak till att du har fått stor uppmärksamhet är ju att du är ganska ensam mm. om och, mm. och och föra fram den här och, och, tanken i de gamla medierna Och jag är ingen specialist på något sätt, utan jag är bara en. informerad. Jag, jag har ju viss bakgrund om en militärskola mm. och flygit vigen. Ja, ja. Men, men i övrigt så är jag ju en, en privatperson som alla andra som försöker informera mig. Mm. Från olika källor. Och du, du sa här innan, eller du berättade innan att det har varit ett uppvaknande för dig. Du har börjat... Eh, inse att mycket av den här informationen vi får till, till vardags mm. inte stämmer mm. eh, och eh, vad skulle du säga när du, när du väger ihop alla de här sakerna och eh, även att vi är på väg in i NATO och att NATO ser det som sin kanske främsta uppgift att vinna kriget mot Ryssland och Ukraina mm. eh, vad, vad tänker du om framtiden för, för oss här? Ja för att för att citera eh, kaptenen på Estonia som han sa på radion det ser illa ut. Det ser, ja han sa det. Det ser illa ut. Ja det, det ser illa ut för Sverige och, och det, det är inte bara krigsfaran mm. utan vi, vi har ju ett enormt problem med, med, med kriminalitet vi har en, en vi bland de högst belånade eh, länderna i världen vi har bankkris, vi har matkris vi har, alltså det är the perfect storm på något sätt, alltså vi har många kriser mm. och eh, grunden som jag ser det för alla de kriserna är att vi låter oss styras av USA Och USA kan styra EU. Och EU kan styra oss. Mm. Så det vi håller på med i Sverige. Va? Vi håller på att avskaffa våran demokrati. Och eh, i, i, i riksdagen vad jag förstår. Så sitter man mest och klubbar igenom EU-resolutioner. Och EU-paragrafer. Gör om det till svensk lag. Mm. Det man håller på med. Så att eh, riksdagsmännen där, de, de håller på att avskaffa sig själva faktiskt. och vårt självbestämmande ja. och det det är väldigt oroande va? om om de internationella organisationerna hade eh, verkligen vill göra gott mm. då, då skulle det vara bra men titta på WHO till exempel nu mm. som vill bestämma vad vi ska göra i nästa pandemi som mm. man vet om ja, man säger nästa pandemi men den kommer ju det vet man ju <laughs> någon bestämt till och då ska man kunna bestämma över Sverige att ni, må, ni ni måste vaccinera alla Och över den och den åldern och eh, de människor, ni, ni får bara röra er tre kilometer från ert hem. och så, Det här kan alltså utländska organisationer då bestämma över oss. Mm. Eh, och ja, sen har vi så mycket andra. Vi har med agendorna, agenda 2030 och så vidare. Mm. Så vi bestämmer ju nästan ingenting själva längre. Och det oroar mig. Mm. Ett beslut... Eh, som är kanske inte kopplat till flyget men som som är ändå ett ett sånt avgörande beslut är att man nu inom EU har bestämt att vi, vi ska inte få sälja några bensin och dieseldrivna bilar efter 2035. Mm, mm. Så att, eh, och nu försöker man bestämma att vi måste godkänna eh, eh, vindkraftsprojekt nu. Ja. Mm. Och EU ska ha ett snabbspår, yes. en EU-reglering som mm. gör att man ska inte kunna stoppa, de här Nej, inte kunna stoppa dem. Det kanske stoppa och, och, och, och man, man ska inte kunna åberopa miljöskäl och så vidare, mm. utan man ska kunna slå upp dem här ju var som helst, trots att det är det är fruktansvärt olönsamt mm. och dyrt. Det är ju, det är ju uh, nu nu kommer jag på ett på ett sidespår, men det men en stora engelska undersökningen man har. De här kostnaderna som, som kraftbolagen säger att det kommer att kosta underhåll och så vidare. De är högt Mycket högre i verkligheten. Mm. Så att eh, Elsa Widingar hon hade ju räknat på det där. Mm. Och eh, man skulle få in på då en 12-15 års period som man räknar med livslängden. På det här, skulle man få in 15 miljarder men det skulle kosta 57 miljarder. Var det här krygersflak? Mm. projektet mm. som Vattenfall ska mm. gå så det var 40 miljarder där, var hon haft det rätt förut? Så att det... Ja, hon har haft det rätt förut och eh, Vattenfall lyckades ju göra sig av med hela sin vinst förra året ja. i stort sett. Mm. Så att eh, det, det kanske hon lyckas med även ja. kommande år. Nej, så det är, det är inte bara Ukraina, det är, det är många mål på himlen. Ja. Mm. Men du du du berättade innan här att när när du liksom vaknade och försökte du om och föra informationen vidare. <laughs> <Ja>. <laughs> men går går då nu ut med den här typen av frågeställning idag. Nej. när ni gick upp för mig att 9/11 inte det var några andra saker bakom det här. Det gick inte men man hade fällt tre skysskroppar i frittfalls hastighet med två flygplan. Mm. Det var ganska bra gjort och mm. det inser jag det här är inte möjligt. Jag försökte jag sprida den informationen mm. bland mina kollegor också. Mm. Men det var ytterst, ytterst få som, som ville ta åt sig. Ja, jag gav dem alltså eh, kopier på cd om filmer och allt möjligt. Men lämna lämnade tillbaka ah, det var intressant men det var nog ingen för mig det här. Och, eh, och jag tror att det är något fel i huvudet på sådana som oss kanske. <laughs> för, att, för att vi är beredda att ändra vår åsikt om någonting mm. om vi får nya fakta mm. men tyvärr alltså en stor del av befolkningen är inte beredda att göra det mm. för att eh, tryggheten att veta hur någonting är och eh, den här så här är det för annars fungerar inte världen för mig mm. den tryggheten, den, det behovet är så stort så, så Fakta biter inte på det. Nej, de är fakta resistenta. Ja, många. Då blir man fakta. Mm. Det är lite också det, det, att det är den försvarsmekanism. Mm. Så jag har förståelse för människor som inte orkar ta in här information för att det blir för jobbigt. Vi brukar ibland säga att Sverige är som ett fiskstim som, som, och fiskstim kan vända tvärt. Vad är din känsla ändå idag jämfört med för låt säga, fem år sedan? Ja, är så på väg att vända sen jag kom in i SvebTV här så, så träffar jag på folk som känner igen ibland och de tycker att vi gör ett bra jobb och, och SvebTV ger mig faktiskt hopp mm. det gör det, att det finns kanaler fortfarande där vi kan prata fritt ja, det kanske får bli sista ord stort tack Ulf mm. Gabrielsson för en väldigt spännande berättelse om din historik och det som du står i nu och har varit med om